Kamayyati ilaaha wa rasuulahu faqad faaza fawzan 'aziiima amma ba'd fa inna ahsan al-kalaami kalaamullaahi alhamdulillah pada malam hari ini Allah subhanahu Mempertemukan kita kembali di sebuah majlis ilmu yang semoga Allah memberkahi nya dan merebainya, dan semoga Allah mencatat uh, amalan kita pada hari ini sebagai timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Alhamdulillahikur rahmanir rahim. Pembahasan yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai al ruqyah ashariah, iaitu bagaimana ruqyah yang disyariatkan dalam syariat Islam Yang diperbolehkan dalam syariat Islam Pembahasan ini merupakan pembahasan yang penting Mengingat Fenomena yang terjadi di masyarakat kita Terutama di tanah air kita Indonesia Betapa banyak menjamur klinik-klinik Pengobatan Yang tidak sesuai dengan syariat Islam Bahkan menjamur klinik-klinik Pengobatan yang ternyata berisi kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ternyata banyak orang yang suka dengan pengobatan seperti ini dinamakan dengan pengobatan alternatif berbondong-bondong orang berdatangan, ya, namanya orang kalau sudah terkena penyakit sudah uh, menderita suatu penyakit maka apa saja dia tempuh agar bisa penyakitnya disembuhkan oleh kerana itu mereka berbondong-bondong setelah mendengar ada Seorang yang bisa mengobati Bahkan meskipun orang tersebut dukun dah Bahkan mencatat namanya Sebagai dukun fulan Toh tetap didatangi oleh kaum muslimin Dalam rangka untuk mengobati uh, Penyakit mereka Dan ini adalah hal yang sangat mengerikan Oleh karena itu Rasulullah s.a.w. sebagaimana kita ketahui bersama Sudah mewanti-wanti akan bahayanya Datang kepada orang-orang seperti ini Dukun-dukun yang mempraktikkan praktek pengobatan yang bercampur dengan kesyirikan. Kata Nabi SAW "Man attakahin an au arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila Muhammad." Barang siapa yang datang kepada dukun atau paranormal, kemudian membenarkan perkataannya, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an. Para ulama menyebutkan di antara hikmah Kenapa kita disyariatkan tatkala kita salat disyariatkan bagi kita disunahkan bagi kita untuk berdoa berlindung dari empat perkara bahkan sebagian ulama mewajibkan bahkan disebutkan dalam riwayat hadis bahwasanya para sahabat Nabi saw mengajari para sahabat doa ini sebagaimana kama yaulihum kama yauli muham surat terminal Quran sebagaimana Nabi mengajarkan Al Quran doa yang kita baca tatkala kita sedang salat. Ayat Allahumma inni a'udzubika min adhabi jahannam wa a'udzubika min adabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihi dajjal Ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari neraka jahannam dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah yang ada dalam kehidupan dan fitnah kematian dan yang terakhir aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnahnya dajjal dari fitnahnya dajjal dan senantiasa kita berdoa dengan doa ini setiap kita sholat para Allah menyebutkan apa hikmahnya di antara hikmah, kenapa kita membaca doa ini kita berlindung kepada Allah dari fitnah fitnahnya dajjal dajjal iaitu pendosa besar yang akan datang menjelang hari kiamat dan mengaku sebagai Tuhan yang dia diberikan oleh Allah kekuasaan rububiyah sehingga kalau berkata kepada langit am tiri wahai langit turunkan hujan, maka langit pun hujan kalau seandainya Dajjal berkata kepada Tumbuhan yang tandus ya, Ambiti tanah yang tandus Tumbuhkanlah, suburlah Maka tanah tersebut akan subur Orang yang mati bisa dihidupkan ya, Merupakan Keanehan yang sangat luar biasa Keajaiban yang luar biasa yang Allah berikan kepada sang Dajjal Sebagian ulama Seperti Syekhul Islam Ibn rahimahullah, Demikian juga Syekhul Sayyimin Rahimahullah Demikian juga Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan di antara hikmah kenapa kita berlindung dari fitnah dajjal untuk mengingatkan kita sebagaimana akan muncul dajjal yang akbar. pendusta yang sangat besar di akhir zaman nanti. Sekarang pun sudah ada dajjal-dajjal yang kecil, dajjal-dajjal junior, ya seperti para dukun dan tukang sihir. Yang mereka Allah juga berikan sebagian keajaiban. Ya. Allah juga berikan kepada mereka sebagian keajaiban sebagai ujian bagi umat-umatnya. Sebagai, para hamba, sebagai ujian bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala kalau ternyata ujian yang atau keajaiban yang kita lihat sekarang ini yang ada pada sebagian tukang sihir atau para dukun sudah bisa menghilangkan keimanan kita dari tubuh kita bagaimana pula kalau kita bertemu dengan dajjal yang akbar gembongnya para dajjal nanti di akhir zaman yang bisa menurunkan hujan yang apa menurunkan hujan dengan seketika bisa membuat tanah subur dengan seketika orang hidup bisa dia matikan dan berbagai macam keajaiban yang akan dia lakukan untuk mengingatkan, jangan terpedaya jangankan keajaiban yang sederhana yang kita lihat di zaman kita yang ada pada para dukun dan para tukang sihir keajaiban yang lebih daripada itu, yang dimiliki oleh dajjal, maka jangan imani apalagi hanya keajaiban yang sangat sederhana yang dimiliki oleh sebagian tukang sihir yang terkadang memang benar, bisa menyembuhkan suatu penyakit ini kenyataan, tukang sihir bisa menyembuhkan suatu penyakit seorang dukun ternyata bisa menyembuhkan suatu penyakit dan menjadi semakin fitnah bagi masyarakat. Ternyata benar penyakitnya sembuh. Maka mereka pun berbondong-bondong datang ke dukun dan tukang sihir. Ingat, itu dajjal di antara dajjal-dajjal junior. Yang Rasulullah SAW orang kita untuk mendatangi uh, mereka. Ikhwanikilah fatihin azza wa jalla Oleh karena itu ada beberapa yang ingin, ingin anda ingatkan. Ya. Yang pertama dalam mengenal wasilah, ya, kita berobat butuh dengan wasilah. Ada yang namanya wasilah yang Syariyah, dan ada yang al-wasilah yang mubahah yaitu sarana untuk berobat atau sarana secara umum sarana secara umum ada dua modelnya ada sarana yang sudah dijelaskan oleh syariat bahawa itu sarana untuk mencapai sesuatu dijelaskan oleh syariat disebutkan dalilnya oleh syariat dan ada sarana yang tidak disebutkan oleh syariat Namun dikenal oleh masyarakat dengan percobaan, dengan pengalaman ternyata menghasilkan sesuatu yang e, berhasil, suatu keberhasilan yang ditunggu-tunggu ya. Contoh yang pertama, sarana yang memang sudah disyariatkan oleh syariat. Contohnya seperti barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingin dipanjangkan rezekinya maka hendaknya dia silaturahmi. Silaturahmi merupakan sarana yang telah ditunjukkan oleh syariat untuk memperpanjang umur dan juga untuk uh, menambah rezeki. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hadda an yunsaa fi umrihi aw fi atharihi wa yughsalahu fi rizqihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dilapangkan rezekinya maka enggaknya bersuratu rahmi. Ini jelas sarana yang telah dijelaskan oleh syariat. Kalau sudah ada jadilnya kita imani dan kita kerjakan. Kita imani dan kita kerjakan. Dan contoh seperti ini banyak ya. Di antaranya ada sarana yang tidak dijelaskan oleh syariat. Maka dipersyaratkan agar sarana ini diperbolehkan ada dua. Pertama sarana tersebut bukan sarana yang haram. Dan yang kedua memang sudah diuji coba oleh masyarakat memang terbukti dan ini banyak seperti pengobatan-pengobatan ya bahwasanya pil kina tatkala diminum ternyata bisa menyembuhkan penyakit malaria. Yang coba siapa? Para dokter, masyarakat sudah mencobanya. Dan yang pertama halal, tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kalau itu tersebut halal, tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kesyirikan ataupun hal-hal yang haram, kemudian ternyata terbukti penggunaannya, maka ini dihalalkan oleh syariat. Dua saran ini boleh digunakan dalam rangka mencapai suatu tujuannya. Ismani filah fatiﬁdin azanilillahukum berkaitan dengan dengan pengobatan. Ingatlah ismani filah fatiﬁdin azanilillahukum. Tidak semua sesuatu yang menimbulkan hasil itu diperbolehkan. Kalau ternyata tidak dihalalkan oleh syariat, sebagian orang mengatakan bahasanya. Dengan praktek ini saya bisa sembuh Dengan melakukan ini saya bisa sembuh Seperti datang ke tukang sihir Atau datang ke dukun Ternyata bisa sembuh Bukan berarti kalau timbul kesembuhan Berarti dihalalkan Syariat tidak melihat hasil Tapi syariat melihat bagaimana prakteknya Apakah sarana tersebut Tidak mengandung kesyirikan Dan tidak mengandung hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau ternyata tidak mengandung kesyirikan dan tidak mengandung hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terbukti hasilnya maka silakan digunakan jangan hanya melihat kepada natijah hanya melihat kepada hasil karena kalau hanya melihat kepada hasil banyak perkara yang diharamkan oleh syariat seperti tadi orang kedukun ternyata sembuh eh, kalau sudah sembuh bukan berarti halal orang minum bir misalnya bisa menyembuhkan sebagian penyakit bukan berarti kesembuhan karena khamar itu Kemudian jadi halal. Anda lihat homernya bagaimana, pergi ke dukun bagaimana hukumnya, minum kamar bagaimana hukumnya. Itu yang di, yang dibicarakan oleh syariat. Alhamdulillahazzaanallahu liyakum, alhamdulillahazzaanallahu liyakum. Kembali kepada pembicaraan kita. Bahawasanya sarana yang tidak ditunjukkan oleh syariat harus memenuhi dua persyaratan. Pertama, tidak mengandung hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, terbukti kemanjurannya. Nabi SAW bersabda, tadaww wa ibadah Allah, walatadaww bil haram. Hendaknya kalian berobat wabahamba Allah dan janganlah kalian berobat dengan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian masalah yang kedua, yang perlu lu anak ingatkan, bahasanya para ulama ahli usul ya, mereka menyebutkan, tidaklah pembicaraan tentang suatu kemaslahatan menimbang antara kemaslahatan dan kemudaratan. Mereka menyebutkan bahawasanya tidak ada di atas muka bumi ini kemaslahatan yang murni 100% merupakan suatu kemaslahatan dan tidak ada di atas muka bumi ini suatu kemudaratan yang 100% merupakan kemudaratan tidak ada bagaimanapun suatu perkara mesti ada kemudaratannya dan bagaimanapun suatu perkara mesti ada kemaslahatannya bahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mesti ada Seorang yang misalnya melaksanakan ibadah haji Dia akan merasa letih Dia akan merasa capek Bahkan terkadang nyawanya tergedekan Tak melaksanakan ibadah haji Betapa banyak orang meninggal dunia tak melaksanakan ibadah haji Orang datang melaksanakan sholat Bangun pagi-pagi harus pergi berjalan menuju masjid Ya mungkin ada rasa letih yang dia rasakan ya. Tidak merasa senang secara secara sempurna 10%, 100% Mesti ada sesuatu yang memberatkan dia Makanya dikatakan ahkam taklifiyah. Ya jadi hukum-hukum Islam itu adalah pembebanan dari Allah Subhanahu Wa Taala, pembebanan dari Allah kepada hamba-hambanya. Tidak ada yang yang murni 100% merupakan kemaslahatan. Demikian juga kemudaratan, tidak ada yang 100% merupakan murni kemudaratan. Bahkan para ulama menyebutkan, ya. bahkan kesyirikan pun ada ada kemaslahatannya. Kalau seandainya murni 100% merupakan kemudaratan, tidak akan ada yang tertarik dengan kesyirikan. Akan tadi ada kemaslahatannya, Sehingga orang-orang tertarik dengan kesyirikan Contohnya misalnya Bir, ada masalahnya Ada manfaatnya Kemudian dukun, ada manfaatnya Buktinya bisa menemukan barang hilang misalnya Atau bisa membuat suami yang tadinya marah terus sama Ngomel terus sama istri Ternyata disihir suami jadi cinta sama Istri yang tadinya ngomong terus mau poligami Tidak jadi poligami Masalah atau bukan itu? Manfaat bagi istri yang, istri yang pertama Kesirikan pun ada manfaatnya. Tidak murni 100% merupakan kemudaratan. Oleh kerana itu orang-orang berbonang-bonang melakukan kesirikan. Karena nanya, Tadkala Allah SWT ta berfirman dalam Al-Quran, Yasa'lunaka <tik> anil khamri wal maysir. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, Tentang bir dan perjudian. Kulfihima ismu kabir, Wa manafi awlin nas. Wa ismuhuma akbar min naf'ihima kata Allah subhanahu wa ta'ala mereka bertanya kepada engkau ayah Muhammad tentang bir dan perjudian katakanlah pada keduanya ada dosa yang besar dan ada manfaat-manfaat bayangkan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan dalam Al-Quran bahwasanya pada bir dan pada perjudian ada manfaat dan bukan cuma satu manfaat Allah mengatakan manafi' manfaat-manfaat dengan kata apa namanya jama' ada manfaat-manfaat yang terdapat pada bir dan perjudian Orang yang tadinya stres minum bir mungkin stresnya hilang. Orang tadinya miskin main judi tiba-tiba kaya mendadak. Ya, ada manfaatnya. Namun kata Allah Subhanahu Wa Taala Wa ifmuhu ma'at baruminna fahima. Akan tetapi dosa yang terkandung pada dua perkara ini, judi dan perjudian, apa e, bir dan perjudian, itu lebih besar daripada manfaatnya. Allahu Akbar. Inshallah, zanee walhamdulillah. Ingatlah bahwasanya tidak ada kemoderatan 100% di atas muka bumi ini. Bahkan iblis, para ulama menyebutkan Bahkan iblis, laknatullah alaih Setelah Allah menciptakan iblis Iblis pun tidak 100% Kemotorotan, ada manfaatnya iblis itu Ada manfaatnya Meskipun kemotorotannya jauh besar, akan tetap ada manfaatnya Di antaranya apa manfaat iblis? Siapa yang tahu? Apa manfaatnya iblis? Para ulama menyebutkan saya beberapa manfaat iblis Di antaranya dengan adanya iblis dia syariatkannya hukum-hukum Islam seperti jihad fi sabillillah yang itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wataala. Kalau enggak ada iblis, tidak ada jihad. Semuanya orang beriman kepada Allah Subhanahu Wataala. Di antaranya juga, di antaranya dengan sebab adanya iblis, ya, yang di mana jihad itu menunjukkan bagaimana seorang hamba mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada cinta kepada dirinya. Dan itu Allah suka. Allah suka bahawa seorang hamba menunjukkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada Cinta kepada dirinya, sehingga dia berjiat maju ke medan perang Kalau tidak ada iblis, tidak ada jihad Di antara juga Dengan adanya iblis, Allah Subhanahu SWT Mampu menunjukkan bahwasanya Allah Bisa menciptakan dua hal yang sangat berbeda Ada malaikat yang sangat suci Ada iblis yang sangat parah Allah bisa menciptakan Surga yang merupakan kekekalan abadi Dan Allah juga bisa menciptakan neraka Yang merupakan kesengsaraan abadi Kalau tidak ada iblis, tidak ada neraka Buat Allah bikin neraka dengan adanya iblis Allah SWT bisa menunjukkan Allah itu maha sayang kepada hambanya Dan maha, maha pengampun bagi hamba-hambanya kalau, kalau tidak ada iblis Tidak ada orang yang berdosa Bagaimana Allah bisa mengampuni seorang hamba Dengan adanya iblis Allah SWT Bisa menunjukkan bahwasannya Allah Syadidul iqab. Allah itu Zat yang siksaannya paling pedih Siksaannya sangat pedih Kalau tidak ada iblis Siapa yang masuk neraka kemudian di? disiksa Artinya ini firla saney Allah. Ya, masih banyak uh, faedah-faedah fa yang disebut oleh para ulama tentang penciptaan iblis. Yang ingin saya tunjukkan dalam hal ini bahwasanya masukkan dalam otak kita tidak ada kemudharatan yang murni di atas muka bumi 100%. Makanya diantaranya terkadang kesyirikan, terkadang kemaksiatan membawa membawa kemaslahatan seperti tadi. Orang pergi ke dukun ternyata sembuh penyakitnya. Orang pergi ke tukang sihir ternyata Bisa mendatangkan kemaslahatan, ya, suaminya bisa mencintai dia, barangnya yang hilang bisa diketemukan. Ini semua kemaslahatan. Akan tetapi, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa is muhuma akbaruminna faihima. Dosanya yang ada pada praktek-praktek dosa tersebut, ya praktek yang haram tersebut, lebih besar daripada manfaat-manfaat yang ada. Makanya saya katakan tadi Tidak mungkin orang bisa berbondong-bondong Melahukan kesyirikan Kecuali karena ada manfaat yang mereka bisa rasakan Isha'ala fi'illah wa tu fi'din Azani Allah wa iya'ku Di antara hal yang menunjukkan Pembahasan Atau pentingnya pembahasan masalah Ruqyah Sebagaimana saya katakan tadi ya, Adanya praktek-praktek ruqyah Yang eee, Pertama benar-benar murni kesyirikan kerana yang praktekkan rukiyah tersebut Atau jampi-jampi tersebut adalah seorang dukun Ini suatu masalah besar Ada masalah yang lebih besar lagi Ternyata yang praktekkan rukiyah adalah seorang qiyai Atau seorang ustaz Yang menggambarkan bahwasanya rukiyah Yang dia praktekkan adalah sesuai dengan syariat Namun ternyata bercampur dengan kesyirikan Seperti seorang yang melaksanakan rukiyah Dengan baca Al-Quran akan tapi Di sela-sela bacaan tersebut dicampur dengan Bahasa-bahasa yang tidak dipahami atau membaca Al-Qur'an dari belakang ke ke arah atas atau dengan menuliskan Al-Qur'an dengan huruf yang dipisah-pisahkan yang berbolak-balik yang seakan-akan orang tak tadkala melihat ini wah ini ustaz yang meruqyah. Kemudian ada Al-Qur'annya sehingga terpedaya menyangka bahwasanya itu merupakan rukyah yang syar'iyyah namun ternyata itu merupakan rukyah. yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan saya dengar beta banyak orang yang menjual jimat-jimat, ya, tulis jimat jual, ada yang beli, harganya berapa ini satu kertas, satu juta ya. tergantung jimatnya buat apa buat dagangan lancar, ya lima ratus ribu ya. buat supaya dapat istri cantik, ya satu juta ya. tergantung tujuannya apa ada harganya jimat-jimatnya, dan banyak orang yang beli kenapa? Karena yang jual, seorang kiai dan tidak heran, kita dapati kiai bisa nyantet, kita dapati seperti itu bisa nyantet, subhanallah dia bisa bisa nyantet, bisa menyihir. Oleh karena itu, banyak di negara kita orang yang belajar ke pondok ya. Niatnya untuk pelajari ilmu-ilmu seperti itu. Bisa kebal, bisa melet orang, bisa anu. Sehingga orang-orang pun takut sama santri. Kalau ada santri takut mereka untuk ganggu santri. Kenapa kami? Takut disihir. Kadang orang bilang, "Mas, bagi-bagi dong ilmunya." Pulang dari pondok ini, bagi-bagi dong ilmunya. Maksudnya ilmu apa? Bukan ilmu tajwid, bukan. Bukan ilmu tauhid, bukan. Tapi ilmu apa? Ilmu kekebalan, ilmu sihir, ilmu seperti itu yang diinginkan oleh masyarakat. Karena sebagian ponok-ponok memang mengajarkan seperti itu. Ini yang menjadi semakin talbis. Di kalangan masyarakat adanya ustad-ustad yang mempraktekkan rukiyah. Namun rukiyah yang haram. Yang tidak sesuai dengan syariat. Sungguhnya, kalau kita lihat, eh zaman zaman salafus salih orang-orang ya. salafus salih terdahulu orang-orang salih kita dapati ternyata tidak ada buku yang ditulis orang-orang dahulu, para ulama dahulu khusus tentang masalah rukiyah tidak ada rukiyah itu ada sunnah yang diajarkan Nabi SAW tentang rukiyah itu ada, akan tetapi termaktub tertulis dalam buku-buku hadis doa-doa yang diajarkan Nabi ada pun buku khusus spesial tentang rukiyah tidak pernah ditulis oleh ulama salaf dahulu. Kenapa bisa demikian? Karena mereka tidak merasa butuh untuk menulis buku khusus masalah rukiah. Mereka tidak bikin pengajian khusus tentang masalah rukiah, karena kebutuhan tidak tidak begitu mendesak pada itulah itu. Kenapa? Masyarakat masih senang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih jarang melawan kemaksiatan. Selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir pagi petang selalu mereka baca. Keluar rumah berzikir, masuk rumah berzikir Mau kerja berzikir, masuk pasar berzikir Sehingga jarang mereka diganggu dengan syaitan Inna kaedah syaitan, ini karena da'ifah Ketikuan syaitan sangatlah lemah Inna masultanhu alladina yatawallawunahu hum musyrikum Semuanya kekuatan syaitan itu hanya kepada orang-orang yang mereka berwalak kepada syaitan Dan mereka berbuat kesyirikan Adapun orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak mungkin diganggu oleh syaitan. Sehingga terkala itu mereka tidak butuh menulis buku-buku soal ruqyah karena kebutuhan tidak menesas. Berbeda dengan kondisi kita sekarang ini. Banyak orang kesusukan jin, banyak orang disihir apalagi di tanah air kita. Dan ikhwani fillah saniyallahu wa iyyakum, antum bisa bedakan bagaimana asar sunnah, asar tauhid, dampak positif tauhid dibandingkan dengan negara kita. Kita di sini, di Saudi Arabia... Alhamdulillah ya... E, meskipun ada kekurangan di negara ini akan... Tapi azan dikumandangkan di mana-mana... Tidak ada kesyirikan di mana-mana... Tidak ada kuburan yang disembah... Orang-orang berpegang dengan... Dengan Tauhid. Banyak zikir yang diajarkan... Masjid masih rameh... Dengan seperti itu, setan tidak sempat untuk menggoda... Sehingga jarang kita dengar ada orang kemasukan jin... Jarang... Bila di Indonesia... Lewat kuburan saja kita takut. Padahal kuburan itu apa? Kata Rasulullah SAW untuk mengingatkan kita kepada akhirat. Zul Kubur, Pak Innaatul Khirokumul Akhirah. Ziarah ke kuburan, karena bisa mengajar kita kepada akhirat. Orang-orang datang ke kuburan, melihat kuburan, ingat bosnya kita akan meninggal, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan datang kepada kita malaikat munkar dan nakir. makirin bertanya kepada kita. Ingat, mengingat kita pada akhirat. Mungkin kita tenggelam dengan dunia. Kunjungi kuburan, ziarah kuburan untuk mengingat bahwa kita akan meninggal. Oleh karena itu di antara doanya wa inna insyaallah bikum lahaikum. Kita pasti akan menyusul kalian wahai orang-orang penghuni kubur. Coba kalau kita di Indonesia, ke kuburan merinding, belum sampai sudah <laughs> sudah merinding. Kenapa? Karena memang azan tidak ada di mana-mana, sunah tidak ditegakkan, tauhid tidak ada. Kuburan dijadikan keramat. Orang bertapa di kuburan, orang zikir di kuburan, meneriakan kuburan itu. Sampai-sampai pernah kejadian ada seorang syekh yang ngajar di Al-Irshad Di Tengaran Anaknya itu kalau tidak salah Bikin masalah, dia pergi kuburan cabut Apa namanya Dia tidak takut sama kuburan di Indonesia <tid> Tidak takut, karena dianggap Seperti kuburan di sini, tidak menakutkan dia Beda dengan kita Kita walaupun kuburan sudah merinding Dan memang ternyata ada jin yang hadir Yang menggoda kita, kenapa? Karena mereka menempati tempat tersebut Karena tidak ada sunnah ditegakkan, tidak ada tauhid ditegakkan, sehingga mereka menempatkan tempat di mana-mana. Jin-jin tersebutnya menggoda manusia. Walikala itu acara sunnah, pengaruh tauhid, pengaruh sunnah sangat penting dalam uh, uh, kehidupan kita sehari-hari. Apalagi didukung dengan acara-acara televisyen yang semakin membuat jin besar kepala, sihat besar kepala. Acara uka-uka, apalagi gantangan dunia lain, apalagi mana? Gimana ya, ibu-ibu tadinya berani, mau ke kamar jadi takut. Jin semakin besar kepala. Tuh manusia takut melihat kita. <laughs> Dia tahu kita teman-teman seperti jin, nakut-nakuti. Bagaimana ya? Jin tidak besar kepala. Wa karena rijalul min al insi, apa? Eh, gimana? Wa anhu karena rijalul min al insi. Yaudzuna birijalil min al jinni, Fazaduhum rohakoh. Dalam surat Al-Jin Allah menyebutkan bahwasanya dahulu ada sekelompok manusia mereka berlindung kepada sekelompok jin maka semakin menjadikan jin jin sombong dan takabur tatkala sebagian manusia yang mereka akan melewati sebuah wadi sebuah lembah dia pun takut kelompok orang ini kelompok manusia ini akhirnya mereka mengatakan aku berlindung kepada eh, pemimpin wadi ini min sufaha'i qaumihi aku berlindung kepada bosnya penghuni lembah ini daripada gangguan orang-orang bodoh di anak buahnya dia bilang apa? aku berlindung kepada bos apa? bos lembah ini dari gangguan anak buahnya, hal ini menyebabkan sang jin semakin besar kepala dan semakin berani untuk menggoda manusia, setelah mereka tahu bahwasanya manusia memang takut kepada mereka sudah tidak mengerjakan sunnah, tauhid tidak ditegakkan jamaah masjid kosong ya Kemudian apa namanya? acara-acara tontonan seperti itu, ya ini membuat jin semakin besar kepala dan semakin berani menggoda manusia. Akhirnya banyak orang kesurupan lewat lewat apa namanya? jembatan kesurupan, ya. Lewat pohon kesurupan. Semakin takut mau bikin jembatan, aduh harus potong kepala kambing supaya jinnya enggak ngamuk. Jadi ketakutan di mana-mana. Bayangkan Saudi antum kalau jalan dari Madinah menuju Mekah, atau jubel menuju Mekah. Betapa banyak pohon gunung yang dibelah, banyak enggak gunung dibelah? Banyak gunung dibelah. Untuk bikin apa? Jembatan. Tidak ada ekor kambing pun yang dipotong atau membelah membelah gunung. Coba kalau di kita, mau belah gunung wah. harus lawan penghuni gunung, menterinya gunung. Terlalu banyak yang mau dilawan. Harus bawa 7 ekor kambing, 7 ekor sapi supaya tidak jadi masalah. Akhirnya benar terkela tidak dipotong kambing. Jinnya benar terganggu. Jinnya benar terganggu kerana mereka sudah tahu manusia sudah pada penakut. Tidak bertahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Oleh itu saya ingatkan. Kenapa saya pernah dahulu tidak membuat buku khusus tentang rupiah? Karena kebutuhan yang tidak tidak menyesak orang-orang masih berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Wallahu Iyakum. Wa kita supaya tidak terjerumus dalam berbanyak muskilah, terlalu banyak problem, tegakkan sunnah, ya, banyak berzikir, bentengi diri dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niscaya sungguhnya tipuan syaitan sangatlah, sangatlah lemah. Kemudian nifahni bilah, azanil Allahu berkaitan dengan masalah rupiah. Bagaimana hukum rupiah? Ya rupiah tentunya bacaan-bacaan yang dibaca dalam rangka mengobati seorang e, para ulama menyebutkan di antaranya Al Imam Nawawi dan juga Al Hakim Ibnu Hajar dalam Fatul Bari Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan bahwasanya para ulama telah ijma telah sepakat bahwasanya rupiah itu diperbolehkan disyariatkan jika telah memenuhi tiga persyaratan rupiah itu disyariatkan jika telah memenuhi tiga persyaratan. Yang pertama dengan menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala atau asmaul husna sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala atau dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam doa-doa tersebut ada dalam Al Quran atau berada dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini syarat yang pertama syarat yang kedua dan ini yang paling penting bahwasanya orang yang murkiah harus menggunakan bahasa yang dipahami harus menggunakan bahasa yang dipahami. Untuk menghindarkan untuk mengetahui ini rupiahnya pakai waswasos, -was, jambi-jambi, abrakadabra, sinsalabin atau alakaazam ya. Jadi masalah. Jadi harus dengan menggunakan bahasa yang dipahami. Yang ketiga harus meyakini bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan pembaca rupiah tadi, bukan orang yang merupiah Tiga syarat ini kalau dipenuhi, maka rukyah itu dengan ijma ulama, kesepakatan para ulama, bahwasanya rukyah tersebut syar'i disyariatkan. Pertama tadi apa? Harus ada dari doa-doa dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah. Yang kedua dengan bahasa yang di, dipahami. Yang ketiga meyakini bahawa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala bukan uh, orang yang yang rukyah. Allahumma rabbiyallaah, wabarakatuhum. Kita kembali pada syarat yang kedua yang saya bilang tadi sangat penting dengan bahasa yang dipahami. Kenapa para ulama menyarankan harus dengan bahasa yang dipahami agar seorang tidak terjerumus dalam kesyirikan agar seorang tidak terpedaya dengan bacaan orang sedang rukyah. Terkadang orang sedang rukyah dia baca ayat, kulhu Allahu ahad, Allahu samad, Allahu samad Kekelecut dia, lam yulet dalam yuletah ini. Wah, sini yang bahaya ini was was, -was ini yang apa? yang bahaya kalau sudah seperti ini jauhi itu ada kesyirikannya harus dengan bahasa yang dipahami dia baca Al-Quran ternyata di tengah-tengah baca Al-Quran dia pakai bahasa suatu ya apa kianjung penang sang tahu pakai apa tahu. ternyata dia sedang bermunajat kepada dewa-dewanya atau kepada setan-setan arwah-arwah yang dia ibadahi hati-hati harus dengan bahasa yang dipahami beda kalau dia Baca al-Quran kemudian dia mengatakan Ya Allah sembuhkanlah si pulaan. Ya. Kami datang sini untuk berdoa kepada Allah sembuhkanlah si pulaan. Tidak apa apa bahasa dipahami. Oh, dia memang berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala. Adapun mengucapkan satu kalimat yang tidak dipahami maka ketahuilah itu adalah dukun. Meskipun dia baca al-Quran, meskipun dia baca ayat. Oleh kerana Allah Subhanahu Wataala berfirman walad albisulhak bilbatil. Jangan kalian campurkan antara kebenaran dengan kebatilan. Jikalau al-Quran dicampurkan dengan wasias jadinya hukumnya haram. Jadinya merupakan kebatilan. Jadi setelah kita paham kenal para ulama Mensyariatkan harus dengan bahasa yang dipahami. Sebagaimana dijelaskan oleh Al Hafidz Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, kenapa? Karena dengan dipahaminya bahasa orang yang sedang merukyah menjauhkan kita dari subhat. Jangan sampai kita terjerumus dalam kesyirikan dan segala bentuk ruqyah yang tidak dipahami hendaknya dijauhi, agar semakin bentengi diri kita dari terjerumus dalam bentuk kesyirikan. Saudara dikhonni billahi tania Allah iyyakum. Poin berikutnya. Ketahuilah bahwasanya Al-Qur'an itu adalah obat. Al-Qur'an itu zatnya merupakan obat. Bagi penyakit rohani maupun penyakit tubuh. Kata Allah Subhanahu wa taala wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami telah menurunkan Al-Quran Yang Al-Quran merupakan obat Dan rahmat bagi kaum mu'min ini Jadi Al-Quran itu ayat Al-Quran itu zatnya merupakan obat Dan itu pasti Tinggal tergantung yang baca dan yang diruqyah Yang meruqyah yang di, dengan di, diruqyah Seperti pedang Pedang itu adalah satu zat yang bisa membelah Tinggal tergantung siapa yang memainkannya dan apa yang dibelah Al-Quran itu jelas tajam dan bisa mengobati penyakit Kata Allah sifat Al-Quran itu obat baik obat rohani maupun obat jasmani dan kita tidak boleh ragu dalam hal ini karena itu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala tinggal keyakinan seorang yang sedang meruqyah berkaitan keberhasilan berkaitan dengan keyakinan orang yang sedang meruqyah dan kondisi orang yang diruqyah namun kita yakin bahwasanya Al-Qur'an zatnya merupakan obat bagi segala penyakit bukan hanya penyakit rohani bahkan penyakit jasmani penyakit apa saja bisa diobati dengan Al-Qur'an ini yang pertama Yang kedua yang berkaitan dengan rukyah Ketahuilah bahawakannya Asal dalam rukyah Hukumnya halal Selama tidak ada kesyirikan Asal dalam rukyah Hukumnya halal Selama tidak ada kesyirikan Karena rukyah adalah pengobatan Dan pengobatan itu Bisa dengan mencoba Selama tidak Hukumnya ha haram Dalam satu hadis, Auf bin Malik al-Asya'i Radiyallahu ta'la'anhu Ya Bahkan sahabat berkata Rasulullah, "Kunna narqi fil jahiliyah." Kami dulu meruqyah tatkala masih di zaman jahiliyah. Masih kami masih musyrik. Masih berbuat kesyirikan. Kami dulu merakukan ruqyah. Bagaimana Rasulullah sekarang kita sudah Islam? Ruqyah yang kita lakukan dulu bagaimana? Ya. Tentunya ruqyah dulu tidak memakai. Tentunya ruqyah yang dilakukan oleh mereka tatkala sedang musyrik. Tidak memakai ayat-ayat Al-Quran Tidak memakai ayat, -ayat Al-Quran Al Katanya menggunakan doa-doa Yang mereka doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena orang-orang musyrikin dahulu Mereka juga percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lantas mereka bertanya kepada Nabi Bagaimana hukum Rukiah yang kami pernah lakukan di zaman Jahiliyah Kepat kala kami sedang syirik Apa kata Nabi SAW I'ridu alaiya rukabun Fa innahu la ba'sa ba Birruqa Ma'lam yakin fihi syirik, fa'innahu la baksa bil rukyah ma'lam yakin fihi syirik. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tunjukkan padaku bagaimana rukyah kalian. Tunjukkan. Sesungguhnya rukyah itu tidak mengapa selama tidak mengandung kesyirikan Rukyah tidak mengapa selama tidak mengandung kesyirikan Jadi asalnya mengobati. Dengan cara apa pun tidak jadi masalah Selama tidak mengandung kesyirikan Selama tidak mengandung kesyirikan Oleh karena itu sebagai ulama Mereka tak melakukan rukyah Dengan memukul Di antaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Tak kala merukyah seorang Beliau pukul. Pernah Ibn Qayyim menceritakan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Sedang merukyah seorang yang kemasukan jin Maka orang tersebut dipukul oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Sampai capek tangan kedua tangan Syekhul Islam Ibn Saeed sampai ehnya jinnya keluar. Tatkala jinnya keluar, orang yang tadi kemasukan sadar. Kemudian dia heran, kenapa saya kok didatangkan ke Ibn Saeed? Dia tidak sadar dan dia tidak merasa sakit. Ternyata yang merasa sakit adalah jin yang sedang dipukul. Nah, karena kita punya kaidah asal dalam rukyah hukumnya apa, boh? Boleh selama tidak mengandung disirikan. Namun ingat tentunya itu butuh pengalaman. Sebagian orang mukul padahal jinnya belum masuk, <laughs> atau jinnya belum bicara, ya terkadang gitu. Jadi masih yang sakit masih orangnya, sambil berdarah. <laughs> Ternyata, oi kamu pukul saya bukan jin, <laughs> yang merasa sakit orangnya tinggal. Dan terkadang jin masuk secara Kuli artinya jin tertala masuki tubuh seorang. Terkadang seluruh itu ada jinnya, terkadang dia hanya menempati sebagian anggota tubuh. Ya, kalau dia menempati lutut jangan dipukul wajahnya, kasiannya. Mungkin <gul> <gul> lutut jangan dipukul apa namanya betisnya. Akhirnya yang sakit adalah orang yang diri Oleh kerana itu butuh orang yang khabir orang yang ahli dalam masalah ini. Nah, jangan asal main pukul, pukul main pukul kenapa syekhul Islam aja pukul orang, nih. pukul pukul tidak tidak benar. Jangan disamakan diri antum dengan syekhul Islam ibnu Taimiyah rahimahuwa. Jadi harus orang yang yang pandai. Olehnya sebagian orang ketika dalam rukia masjid mencari di mana ingin cari untuk menyakitinya. Selain bacaan Al-Quran. Kemudian, Insyaallah Azanil Allahi yang tadi mengenai bahasanya bahasanya hukum asal rukyah hukumnya boleh selama tidak mengandung uh, Kesyirikan Kemudian uh, kita bicarakan tentang sekarang tentang bagaimana sifat-sifat orang yang merukyah. Bagaimana sikap sifat yang harus dia miliki agar rukyahnya bisa berhasil. Para ulama menyebutkan bahwasanya orang yang merukyah pertama hendaknya dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya dia merukyah karena Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga amalnya rukyahnya lebih, lebih bisa memberi pengaruh dalam menyembuhkan. Yang kedua, para ulama menyebutkan juga seorang yang merukyah ya hendaknya e, menjadi toladan bagi yang lainnya karena rukia terkadang bisa menjadi sarana dakwah bisa menjadi sarana dakwah orang yang datang kepada kita dalam keadaan terkena penyakit dalam keadaan tersihir itu kita ngomong apa saja dia dengar kita ngomong apa saja dia dengar seperti orang datang ke dokter sudah penyakit para dokter ini bilang apa saja dia lakukan ya. kamu makan daun kaca satu kilo pun dia nekat makan yang penting demi kesembuhan demikian juga orang yang datang rukia kita bilang apa saja dia nurut. Itu kesempatan bagi kita untuk nasihat. Kamu jangan bermaksiat. jangan seperti ini. Bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka akan bermanfaat bagi bagi orang tersebut. Kemudian yang ketiga, tatkala merukyah, harus yakin bahasanya, eh, al-quran itu memang merupakan kesembuhan. Rukyah itu merupakan sarana untuk penyembuhan. Jangan sampai. Tapi terpikirkan dalam benak kita, saya ingin merukyah. Coba-coba deh, siapa tahu apa, siapa tahu sembuh. Jangan pikiran coba-coba. Rukiyah mungkin bisa menyembuhkan, Memang bisa menyembuhkan. Jangan saya terpikir, coba-coba, siapa tahu, siapa tahu tidak. Baca, Bismillah, baca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala. Yakin bahwasanya bisa, bisa menyembuhkan. Itu diantara sifat-sifat uh, orang yang uh, merukyah. Sekarang bagaimana orang yang merukyah mengambil upah? Boleh enggak mengambil upah? buka klinik. Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak mengambil upah dengan buka klinik, ya? Klinik rukyah. Sebagian orang buka klinik rukyah seperti dokter. Jadi, kalau konsultasi bayarnya sekian. <laughs> konsultasi. Kalau penyembuhan ada apa namanya? ruangan gawat darurat. <laughs> ada ruangan yang biasa-biasa saja. Pengin yang mana? Yang gawat darurat? Ada tongkat disiapkan untuk memukul dan macam-macam. Atau pengobatan biasa. Tarifnya berbeda. Tergantung penyakit yang sedang dihadapi. Sakit apa. Apakah sakit kanker. Apakah sakit bisul. Beda-beda tarifnya. Seperti ini boleh atau tidak. Hah? Boleh atau tidak. Sebagian orang membolehkan Memasang tarif. Tatkala sedang berukhyah, mereka beralih dengan hadis Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya An-Nafar min ashabi Rasulillah shallallahu alaihi wasallam maru maru bi hayi min ahya arab Satu saat ada sebagian sahabat Nabi saw melewati sebuah kampung dari orang-orang Arab. Kemudian sahabat Nabi ini minta dijamu oleh oleh Penghuni kampung tersebut Namun mereka tolak Mereka tidak mau menjamu sahabat Rasulullah SAW Akhirnya Ternyata uh, Salah seorang pemimpin kampung tersebut Malduk ya, Ladi sedang disengat Binatang berbisa. Dan mereka pun minta pertolongan kepada Para sahabat Nabi Untuk mengobati orang ini Apa kata Uh, kata mereka hal hal hal fikum min rakin. apakah di antara kalian ada orang yang bisa meruqyah? Akhirnya salah seorang sahabat mengatakan saya bisa ruqyah. Ya? Tetapi dia tidak mau meruqyah. Kata sahabat ini, istadafnaqum fa lam tudayyifuna. Kami tadi minta dijamu, kami ini sedang bersafar, ingin dijamu oleh kalian, kalian tidak mau menjamu. Wa ma ana biraqin lakum hatta taj'alu li ju'alan kata dia, saya tidak akan meruqyah kalian bos kalian tidak akan saya ruqyah kata para sahabat, sampai kalian menjadikan memberikan apa, imbalan bagi saya akhirnya mereka pun berdiskusi, akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan beberapa ekor kambing untuk para sahabat yang berhasil meruqyah akhirnya sahabat ini pun meruqyah dengan membaca Al-Fatihah disebut dalam riwayat, dia baca tujuh kali Disibu dalam riwayat dia baca tiga kali Terhadap orang yang sedang dirukyai Atau sedang tersengat binatang berbisa ini Akhirnya Orang ini pun sembuh Setelah para sahabat diberikan Sekumpulan beberapa ekor kambing Mereka jadi ragu Boleh tidak mengambil kambing ini Akhirnya mereka pun lapor kepada Nabi Boleh tidak mengambil kambing ini Ternyata Nabi membolehkan Bahkan dia mengatakan Idribuli bisa hambur Kata sallallahu alaihi wasallam bagi bag, bag, kasih, saya, kasih saya juga katanya berikan saya juga bagian. Berarti hukumnya boleh tidak mengambil upah dari rukyah. <laughs> Jadi kita buka klinik rukyah nanti. Nanti ketuanya Ustaz Kalwin, sekretarisnya Ustaz <laughs> Ustaz Zaki. Sekarang <laughs> berfahaman seperti itu. Namun infani fillah sanallahu iya pun Sebagai ulama melarang secara mutlak, ya. melarang secara mutlak. Mereka mengatakan bahwasanya para sahabat, tak kala minta imbalan merukyah. Ya. Mereka itu karena jengkel kepada orang kampung tersebut. Kenapa? Karena mereka minta dijamu, tidak di, tidak dijamu sebagai hukuman bagi mereka. Mereka minta imbalan untuk merukyah. Kalau seandainya mereka dijamu, mereka tidak akan minta imbalan. Ini sebangulama pendapat demikian. Sebagian ulama pilih pendapat yang tengah. Mereka mengatakan, tidak mengapa mengambil upah, kalau memang orang yang dibacain sembuh. Orang yang dirukiah itu sembuh. Karena demikian yang terjadi dalam kisah hadis tadi. Para sahabat mempersyaratkan. Kalau sembuh, kasihkan kami berapa ekor kambing. Itu diperbolehkan. Jadi, upah tadi bukan upah baca Quran, tapi upah karena kesembuhan kesembuhan. Jadi ini pendapat yang saya condong pada pendapat ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah wa. Bosnya boleh mengambil ubat kalau memang sembuh. Sebagaimana pengobatan yang lain. Ya. Adapun pasang tarik kamu sakit apa? Sakit uh, gigi bengkak oh ini baca ini tulis di kertas 200 real baca ini 1000 kali. Ini belum tentu sembuh. Bisa jadi tambah sakit. Ini tidak boleh. Dan kemudian para Salafus Salih tidak pernah buka klinik rokya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang ingin merupiah orang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yataqa am minkum an yanfa'a akhaahu Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memberi manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Jadi asalnya orang merupiah orang lain dalam rangka memberi manfaat kepada saudaranya, bukan mengambil manfaat, bukan nyerogohi kantongnya. Oleh karena itu kalau eh dia meminta upah karena kesembuhan ini diperbolehkan oleh ulama. Nabi yang lebih akal, ya, dia tidak mengambil. Kalaupun dia mengambil, dia tidak pasang tarif. Itu yang banyak diperbolehkan oleh para ulama. Boleh seorang mengambil upah selama tidak pasang tarif. Ya. Dikasih, alhamdulillah. Tidak dikasih, ya, alhamdulillah juga. Ya. Jangan menunjukkan muka Nuntut ya. Mau berapa? Tak apa-apa <laughs> dengan sedih hati. Yang <laughs> lain juga ada kasih. Jadi tidak pasang tarif, insyaallah tidak sebagaimana pernah ditanyakan kepada Syekh bin Basrah tentang kondisi orang seperti ini, seorang yang buta, kemudian tidak punya kerjaan kemudian dia meruqyah, boleh enggak dia mengambil tarif yang dikasih oleh orang yang sedang diruqyah? Syekh bin Basrah mengatakan boleh. Adapun buka klinik kemudian pasang tarif ya. Maka ini hendaknya dijauhi, hendaknya di, dijauhi. Kulil ikhwani bukankah ruqyah itu merupakan ibadah? Setelah kita mengobati saudara kita ya, Kita memberi faedah kepada dia Beri manfaat Tahukah kita bahwasanya orang yang datang kepada kita Dalam keadaan tersihir Dalam keadaan kemasukan jin Atau dalam keadaan punya penyakit, kanker dan yang lainnya Sangat butuh disembuhkan Dia merasa itu suatu hal yang berat Sampai datang kepada kita untuk minta dirukyah Kalau ternyata kita bisa menyembuhkannya dengan rukyah Luar biasa pahala yang akan kita peroleh Oleh kerana Rasulullah SAW bersabda Hayrukum anfaakum linnas Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Sebaik-baik kalian adalah manusia yang paling bermanfaat bagi yang yang lain. Oleh karena jadikanlah ruqyah sebagai saran untuk beribadah dan saran untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berkaitan dengan orang yang diruqyah. Orang yang diruqyah eh hendaknya diperbaiki keyakinan dia, sebelum kita meruqyah dia kita nasihati dia agar dia beriak, berkeyakinan bahwasanya yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu SWT kemudian kalau kita bisa da'awi, agar menghilangkan keyakinan-keyakinan syirik yang dia miliki ya. bahawasanya syirik diharamkan oleh Allah Subhanahu SWT dan pasang keyakinan pada dirinya bahwasanya Al-Quran itu memang menyembuhkan, jadi jangan sampai ada keyakinan saya hanya sekedar mencoba untuk menyembuhkan penyakit ini dengan ruqyah tapi kita pasangkan keyakinan kemudian yang berikutnya, jangan sambil membuat dia putus asa waduh mas kamu sudah disihir oleh empat dukun susah untuk menyembuhkannya susah harus bertahan setahun, jangan seperti itu jadi dia sudah putus asa ya kita ingatkan bahwasnya, ya ini ada yang mengganggu insyaallah Allah akan sembuhkan timbulkan kesuget di dalam dirinya Sehingga dan ajak dia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala yang dibacakan memiliki keyakinan seperti itu dan kita juga yang baca memiliki keyakinan seperti itu Allah mudah untuk sembuh Allah akan menyembuhkan. Karena saya katakan begini Al-Qur'an itu zatnya memang menyembuhkan. Menjadi masalah kalau timbul kelemahan baik dari sisi yang meruqyah ataupun dari sisi orang yang sedang di diruqyah. Sehingga akhirnya terlambat datang kesembuhan. Terlambat datang kesembuhan. Saudara sekalian billahi taala ya Allah ya Bagaimana cara meruqyah? Apa yang dibacanya? Yang jelas. Al-Quran semuanya adalah bacaan ruqyah. Semua ayat dalam Al-Quran merupakan bacaan, Al bacaan ruqyah. Karena semua Al-Quran merupakan obat. Bagi penyakit apa saja, silahkan baca apa ayat apa saja. Namun di sana ada ayat-ayat yang memang punya munasabah. Punya hubungan dengan penyakit yang sedang dihadapi. Orang yang disihir, maka hendaknya baca surat Al-Baqarah. Ayat kursi yang mengusir syaitan. Al-Baqarah فانه la yata'a al-Baqarah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bosnya. Al-Surat Al-Baqarah tidak bisa dihadapi oleh para tukang sihir. Baca surat Al-Baqarah. Jadi ayat-ayat dibaca Dan para ulama menyebutkan di antaranya ayat-ayat yang punya munasabah seperti kalau seorang disihir baca ayat-ayat sihir. Bagaimana perdebatan antara Nabi Musa dengan dengan para tukang sihir di zaman Firaun. Dibacakan ayat tersebut yang menunjukkan bagaimana para tukang sihir akhirnya tunduk di hadapan Nabi Musa alaihi salam. Karena mereka mengakui bahwasannya Mu'jizat adi Musa alaihissalam Dari Allah subhanahu wa ta'ala Bacakan ayat tersebut yang menunjukkan akan batilnya sihir Ayat-ayat yang berkaitan dengan sihir Itu sangat berpengaruh dalam dalam sihir Ini merupakan e, pengalaman Sebagian ulama yang praktekkan ternyata Mujarrab Ternyata sangat berpengaruh Ayat-ayat seperti itu Namun pada hakikatnya seluruh ayat memang bisa e, Menyembuhkan Kemudian tak kalah membaca Enggaknya seorang meletakkan tangannya di kepala orang yang sakit atau di dadanya atau pada anggota yang memang di situ timbul rasa sakit. Jadi kalau orang itu sakitnya misalnya di paha, letakkan tangan kita di di paha. Kemudian kita bacakan ayat Al-Qur'an. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahih Al-Bukhari membuat bab bab wad'ul yad 'alal marid. Bab tentang meletakkan tangan seorang di tubuh orang yang sakit. Kemudian dia membawakan sebuah hadis dari uh, putri dari uh, Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala tentang bagaimana kisah Saad bin Abi Waqqas yang waktu itu sakit di Mekah sakit parah sampai-sampai dia merasa akan meninggal dunia. Ternyata dia jenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Saya hanya punya seorang putri. Saya hanya memiliki seorang putri dan harta saya banyak ya Rasulullah. Boleh enggak saya berwasiat ya?" E, dua per tiga hartaku Jadi dua per untuk ibadah Sepertiga buat putri saya Sepertiga saja buat putri saya Dua per tiganya buat Buat saudara dan yang lainnya Wasiat dua per buat yang lain Buat putri saya cuma sepertiga Kenapa Sa'abi Nabi Waqqas mengatakan demikian? Karena dia punya anak cuma satu Seorang putri Jadi sepertiga hartanya sudah cukup buat putrinya Kata Rasulullah SAW Lah tidak boleh Kemudian kata Sa'abi Nabi Waqqas Bagaimana kalau setengah hartaku dari dua per wasiat turun menjadi berapa? Setengah buat wasiat, setengah buat putriku. Rasulullah mengatakan lagi, La, tidak boleh. Akhirnya dia minta lagi, Rasulullah bagaimana kalau Sepertiga buat wasiat, dua per buat anakku. Kata Rasulullah SAW, Boleh sepertiga, dan, e, dan sepertiga wasiat itu sudah sangatlah banyak. Akhirnya Rasulullah SAW pun berdoa kepada saat itu, Rabbi Waqas. Ya. Rasulullah SAW meletakkan tangannya, ya, di... Saya lupa di bagian pokoknya di bagian tubuh saat Nabi Wakaf, entah di jabahnya atau tidak salah di sini ya, diletakkan oleh Rasulullah Sallam. Tangan Rasulullah Sallam meletakkan kepada saat eh, apa namanya kepala saat Nabi Wakaf. Kemudian Rasulullah Sallam berdoa kepada saat Nabi Wakaf. Dan ternyata saat bin Wakaf, Nabi Wakaf ternyata sembuh, tidak jadi meninggal dunia. Kemudian tidak tidak jadi memberikan wasiat. Tidak menjadikan warisan kepada putrinya itu. Bahkan punya anak banyak Berkat doa Rasul Rasulullah Alaihi SAW Menjadi perhatian kita Rasulullah SAW meletakkan tangannya Di tubuh Sa'ad bin Abi Waqas saat Mendoakan Sa'ad bin Abi Anhu Yang kemudian dijadikan Bab oleh Al-Imam Al-Bukhari Bab tentang meletakkan tangan Kepada tubuh orang yang sedang sakit Para olah menyebutkan ada pengaruh ya, Setelah kita meletakkan tangan Di tubuh seorang yang sedang sakit Itu akan menangkan hatinya itu punya pengaruh. Meskipun mungkin tidak bisa dijelaskan secara kodekaran modern, tapi itu punya pengaruh. Bahkan Ibnu Kasyyim rahimahullah menyebutkan dalam Zarimahat seorang yang sedang marah, kalau kita sentuh dengan sentuhan yang benar orang itu bisa bisa tereda marahnya. Orang sedang marah kita pegang, ya ahi sabar ya ahi sambil ditepuk-tepuk, dia akan apa? Bisa bisa terpengaruh dan bisa tereda marahnya. Kata kalau berani beri sabar ya ahi sabar. Kita hanya ngomong. Sabar dia mungkin sabar sabar bugar kalau <laughs> kita di bugar. kalau kita pegang pun datang dadanya. Ya, akhi sabar, ahi. Ya, kita dengan sentuhan itu punya pengaruh. Bisa meredam meredamkan orang yang marah. Demikian itu ketika sedang kita meruqyah kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dan ternyata memang ada pengaruhnya. Kita sentuh bagian kepala atau bagian dada secara umum sakit apa saja atau kita menyentuh bagian yang memang di situ timbul rasa sakit. Kemudian setelah menyentuh, membaca Quran dengan suara yang tartil dengan suara yang jelas yang keras yang didengar oleh orang yang sedang sakit. Jangan kita baca pelan-pelan, baca dengan suara ya. Yang keras, dengan baca suara yang didengarkan oleh e, orang yang sedang sakit. Dan ini punya pengaruh. Yang pertama, orang yang mendengarkan ayat Al-Qur'an, dia akan lebih tenang. Karena dia mendengar zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu bi Dengan berzikir kepada Allah, maka hati itu akan tenang. Dengan baca Al-Qur'an, orang yang sedang diruqyah akan menjadi lebih tenang. Kemudian dengan membaca ayat Al-Quran yang lebih keras itu akan membedakan mana itu rukyah yang benar dan mana rukyahnya dukun. Kenapa? Karena semua perkataan kita didengar oleh orang yang sedang sakit. Tidak ada yang disembunyikan. Berbeda dengan dukun yang mereka mencampurkan antara kebenaran dengan uh, kebatilan. Kemudian diantara cara merukyah. Bisa dengan kita, uh, apa namanya, nafas atau dengan tafel. Nafas itu kita meniupkan. Jadi kita baca Al-Quran. Dia misalnya di air minum kita tiupkan. Setelah kita baca baru kita ti, tiup. Bisa tanpa air liur, bisa juga dengan air, air liur. Kita tiupkan. Baru kita minumkan kepada orang yang sedang sakit. Ada pengaruhnya. Karena sihir juga dengan tiupan. Minsharin <muluh> nafasatifil uqat. Kita berlindung kepada Allah dari tiupan-tiupan nenek-nenek sihir yang meniup pada buhul-buhul. Jadi sihir juga dilawan dengan tiupan-tiupan. Kita lawan dengan tiupan kebenaran dengan diupan ruqyah atau dengan sedikit air riur yang kita berikan kepada orang tersebut ya, atau kita semburkan kepada orang tersebut ya dengan mencampur sedikit air riur kita karena air riur kita terkala itu ada barokahnya karena kita sudah gunakan untuk baca Al-Qur'an yang insya Allah berpengaruh pada kesembuhan eh, orang yang sedang sakit tersebut kemudian yakinlah bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala sekarang jadi satu masalah jika seandainya orang sedang diruqyah kemudian jin yang ngomong. Lu siapa lu? Saya tidak sama sekali. Saya dingin dengan bacaan kamu. Bacaan kamu tidak punya pengaruh apa-apa sama saya. Apa yang kita lakukan? Ambil materi. Ya. <laughs> Jangan kita pukulkan saudara-saudara kita ya. Kalau ada jin ngomong seperti itu, terkadang memang jin itu seperti itu. Dia ingin menjatuhkan mental kita. Ingin menjatuhkan mental kita. Terkadang dengan muji kita. Dia mengatakan, masyaallah, Allah ya Ustaz Saya sudah dirukyah oleh Ustaz-Ustaz yang lain Tidak ada yang mempan, tapi bacaanmu masyaallah, Saya jadi terbakar ini Akhirnya Ustaz tadi jadi kepalanya besar Jadi ikhlasnya ber berubah Dan ini sering terjadi, sering terjadi Dia ingin mengangkat Derajat kita supaya kita itu apa Sombong, kemudian angkuh Sehingga akhirnya pengaruh rukyah kita menjadi, menjadi turun atau sebaliknya dia jatuhkan kita jinnya ngomong wah kamu saja ustad aja cuma namanya ustad kamu juga suka lihat cewek suka lihat kamu <laughs> dijatuhkan mental kita oh, kamu juga tentang maksiat Katanya mau baca baca saya wah ini kepot juga jadi buka aib kita <laughs> sabar <laughs> jangan biarkan dia ngomong baca terus jangan pedulikan sebagiannya itu memang dia sombong banyak saya sering dapati orang-orang irut ya Jinnya merasa, tidak tidak ada apa-apanya bacaanmu itu, tidak ada pengaruh. Tapi sabar, baca dan baca. Saya pernah dapati seorang ustad yang baca sampai tujuh juz. Pada juz yang ketujuh baru jinnya keluar. Sabar dia. Baca di surat Al-Bukhara sampai surat al -Bukola. baca terus. Baca terus. Capek memang. Tapi jinnya kepanasan. Dia mungkin bersabar, dia mungkin jinnya gede badannya, sabar-sabar lama-lama kebakaran juga, akhirnya keluar. Oleh itu, jangan terpedaya dengan Perkataan-perkataan uh, Jin. Oleh kerana itu para ulama menyebutkan jangan sampai ketika kita meruki kita ngobrol tenggelam dengan Jin malah menanya yang macam-macam. Akhirnya Jin yang ngobrol. Siapa kamu? Saya uh, apa? Paijo. <laughs> dari mana kamu? Oh, saya dari sana, dari Berbers misalnya. Mulai ngomong. Kamu umur sudah berapa tahun? Oh saya sudah umur 1500 tahun. Berarti ketemu Nabi dong, iya saya ketemu saya sahabat Ketuluh. Repot Ini ajak ngomong Padahal itu tidak ada manfaatnya Tidak ada manfaat Bisa jin masukkan uh, Tipuan dalam diri kita Tengkelis sedang berbicara Kalau kita membicara Kita tak wahid Kita katakan Takutlah kepada Allah Engkau sedang menggolimi orang ini Keluarlah dari Dari tubuh manusia ini Sungguhnya azab Allah sangatlah pedih Kita takut-takut Dengan ayat Allah Kita bacakan ayat Allah Kalau kau tidak ingin dibakar dengan ayat Allah Keluar dari tubuh ini Kalau pembicaraan hanya sebatas itu tidak jadi masalah. Tapi kalau pembicaraan sudah meluas, melebar, kamu jin. Makannya apa sih? Nah, nanya seperti itu. Nanya-nanya yang perkara tidak-tidak perlu. Sampai saya pernah dengar dialog ada seorang jin atau yang ngaku dia jin sufi ya. Saya jin sufi katanya. Ini ngomong. Saya suka seni katanya. Siapa suka? Suka seni. Kata ustaznya kamu senewan. <laughs> Jinnya marah-marah ya Ada jin yang aku ketemu Syekhul Islam, Ibn Taimiyah, ya macam-macam Jin aku sebagai tabi'in Pembicaraan seperti Tidak ada manfaatnya, kalau kita ingin mendakwahi jin Cukupkan pada perkataan-perkataan Yang bermanfaat bagi jin tadi Bertakulah kepada Allah, dan saya lihat juga ada Sebagian Ustaz yang Masya Allah, banyak jin yang masuk Islam, dengan melalui dia Tidak Di dakwahi akhirnya masuk Islam Masuk Islam, masuk Islam, banyak jin yang masuk Islam Akhirnya keluar dari tubuh orang tersebut Orang tersebut akhirnya sembuh Sampai suatu saat saya pernah hadirin sebuah rupiah, seorang ustaz di Jogja. Ini seorang wanita disihir oleh tiga dukun berdasarkan pengakuan para jin. Dan ternyata jinnya banyak. Akhirnya semuanya mau keluar, mau sadar, masuk Islam. Jadi setiap mau keluar, ustaz saya mau keluar. Siapa namanya? Pulang. Syahadatin. Asyadu Allah ilaha illallah. Begitu wassalam. keluar wassalamualaikum. Siapa kamu? Sampai terus banyak. Kata ustaznya saya capek mengaksin kalian. Tapi Alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah sembuh. Jadi, kalau kita ingin dakwai, dakwai. Tapi jangan sampai ngobrol itu sampai berkepanjangan. Asalnya tidak perlu bicara. Asalnya tidak perlu bicara. Asalnya doa, baca, baca, baca dan baca sehingga dia keluar dari jin tersebut. Keluar dari uh, tubuhnya. Ifanifillah, uh, sallallahu a'ayakum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan tentang Apa namanya Tata cara meruqyah ya. Yang tentunya masih banyak perkara yang belum saya sampaikan Nanti bisa didengarkan dari ceramah Ustaz Alwi dan juga Ustaz Zaki ya. Insya Allah lebih banyak faedahnya Selanjutnya kalau ada yang bertanya, Saya persilahkan Berkaitan dengan pembahasan kita hari ini Namun saya ingatkan Hendaknya kita masing-masing Meruqyah -masing, ya, diri kita masing-masing Jangan sampai kita minta ruqyah kepada orang lain Kecuali dalam keadaan darurat Bukankah kita semua ingin menjadi golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bidun hisabin wala 'adzab." Di antara pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Yang kita tahu hisab itu suatu perkara yang sangat mengerikan. Man hausib uzz kata Rasulullah sallallahu alaihi Barang siapa yang dihisab pasti dia akan tersiksa. Pasti akan tersiksa. Bagaimana tidak tersiksa? Allah akan menampakkan catatan amalan kita kepada kita Kamu pernah begini, pernah begini, pernah Bagaimana tidak sesuatu yang memalukan Kalau yang menghakimi kita seorang hakim Di dunia ini saja kita sudah sangat malu Dan sukar, luar biasa rasa malu kita Rasa tersisa kita Bagaimana kalau yang menghisap adalah Allah SWT, dan bagaimana tidak ada Satu pun yang tersembunyi Dari Allah SWT ketika kita dihisap Oleh itu, barang siapa yang masuk surga Tanpa hisap, itu merupakan Kenikmatan yang luar biasa Siapa tujuh puluh ribu orang tersebut kata Nabi SAW. Humun Nadina, wilayah Tarpun, wilayah Taum, wilayah Taajarun, wa Ala Rabbihi Miatawakalun. Mereka adalah orang-orang tidak pernah minta dirukyah, tidak pernah minta orang lain untuk merukyah mereka, dan tidak pernah berobat dengan kay, dan tidak pernah bertatoyur mengkait-kaitkan nasib, nasib baik dan nasib buruk dengan kejadian alam, wa Ala Rabbihi Miatawakalun dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kalau kita ada penyakit ya, Baik penyakit jasmani Ataupun penyakit rohani ya, Kita berusaha Berobat kepada doktor namun kita barengi juga Dengan meruqyah Berdoa kepada Allah dan membaca ayat Al-Quran InsyaAllah Allah akan Sembuhkan uh, penyakit kita Oleh kerana Rasulullah SAW pernah menggabungkan Antara dua pengobatan tersebut Kata Nabi SAW Al-Quran Al wal-asal Hendaknya kalian Melakukan dua pengobatan Itu dengan Al-Quran, dua kesembuhan dengan Al-Quran Dan dengan asal, dengan madu Di sini isyarat bahwasanya pengobatan dengan dua Baik dengan Al-Quran maupun dengan obat-obatan yang merupakan materi Oleh karena itu, jika ada di antara keluarga kita yang terkena penyakit Baik terkena sihir, maupun kemasukan jin Atau penyakit biasa, maka kita berobat Dengan berdoa kepada Allah dan berukyah keluarga kita, tanpa kita harus minta rukiah kepada orang lain, karena masing-masing kita kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya dan yakin akan bahwa seli Al-Quran merupakan zat yang merupakan kesembuhan, dengan sendirinya maka insya Allah Allah akan menyembuhkan penyakit kita nah, demikian saja, kalau ada yang bertanya saya persilakan ini ada pertanyaan bagus ya bagaimana jika minta tolong dengan jin yang soleh, sebagaimana seorang minta tolong kepada sesama saudaranya Uh, Rasulullah SAW ya, tidak pernah minta tolong kepada jin bahkan banyak kejadian peristiwa yang Rasulullah butuh pada bantuan jin seperti dalam peperangan perang badar, perang uhud ya. bisa saja Rasulullah SAW memintah, memerintahkan para jin untuk mencari kabar dari orang-orang kafir Quraisy, persiapan mereka bagaimana sini. atau ikut berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. bukankah jin punya kekuatan benar jin punya kekuatan Walaupun kita lihat sebagian saudara-saudara kita, orang muslim tatkala ingin perang, mandi kembang supaya punya apa? Kekuatan, punya tenaga dalam. tenaga dari jin. Namun tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala kalung Aisyah hilang, pun Rasulullah tidak pernah minta tolong jin, tolong cari kalung saya, kalung istri saya. Sampai Rasulullah menyuruh para sahabat untuk nyari semalam suntuk untuk mencari kalung Aisyah dan tidak mereka pun tidak mendapatkannya. Bos menunjukkan bahawa Rasulullah SAW tidak pernah minta tolong kepada jin dalam satu ayat Al-Quran. Eh, saya lupa, saya cuba tanyakan kepada Ustaz Zaki, ya, ayatnya yang maknanya itu eh, apa namanya? Istimta antara jin dengan dengan manusia ayatnya? Ba ba'dan, ya. Astam, gimana ayatnya? Ba'abunababan ya. Astag gimana? ba'duna ba'dan Seperti itu ayat maknanya. Artinya kami pernah beristimta mengambil kenikmatan antara kami dengan jin dari dua belah pihak yang disebut oleh para ulama maknanya apa? Manusia meminta ber, e, mengambil manfaat bersenang-senang dengan jin karena jin memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Sebaliknya jin pun demikian bersenang-senang dengan manusia karena manusia memenuhi kebutuhan kebutuhan jin. Dan ini tidak diperbolehkan dalam Al-Quran melarang akan hal ini. Jangan sampai kita e, bekerja sama dengan jin, minta tolong dia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dia. Kemudian asalnya jin adalah suatu yang guaib. Dari mana antum tahu bahasnya jinnya orang saleh? Dari mana anda tahu? Bisa jadi jin yang ngaku-ngaku saya orang soleh, ternyata orang munafik, tidak tahu. Bukankah banyak jin yang bisa baca Al-Quran? Bahkan saya sebagai pernah meruqyah seorang kita salah baca jinnya tegur, salah baca jinnya teh, tegur jinnya hafal Quran, jinnya hafal Quran, namun tidak menjadikan bahasanya dia kemudian orang, bisa jadi orang munafik, jin tersebut. Jin suatu yang boleh. Dari mana anda tahu dia itu orang Islam, orang munafik, orang kafir? Tak, tidak tahu. Oleh karena itu sebaiknya kita menutup pintu ini. Karena meskipun benar jin punya kemampuan, tidak pernah Rasulullah tidak tolong kepada seorang jin. Sekarang saya tanyakan kepada antum semua tentang sebab tentang sebab turunnya ayat tadi. Wa kana wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bidjalalin minal jinni fazaduhum ruhaqah. Dahulu ada sekelompok manusia, mereka minta tolong kepada sekelompok jin, berlindung kepada sekelompok jin, akhirnya semakin menambah kesombongan kepada jin-jin tersebut. Sebabnya apa? Sekelompok manusia ingin melewati sebuah lembah Mereka takut diganggu oleh jin Akhirnya mereka minta perlindungan kepada bosnya jin-jin tersebut Agar tidak diganggu dengan Jin-jin yang bodoh Dan jinnya memang mampu Jin ini punya kemampuan untuk melindungi orang tadi Namun ini merupakan kesyirikan Ini merupakan apa? Kesyirikan meskipun sang jin mampu Untuk menolong orang ini Dengan melarang anak buahnya agar tidak mengganggu Orang tersebut Namun ini merupakan kesyidikan Oleh karena itu ee, Tidak boleh kita minta tolong kepada kepada jin e, Bismillah Bagaimana cara merupiah diri sendiri Cara merupiah diri sendiri Seperti tadi tinggal kita meletakkan tangan kita Pada tubuh yang sakit Atau tidak perlu meletakkan Baca Al-Quran dengan niat merupiah Jadi Saya saya ingatkan Tak kita merupiah diri sendiri Niatkan untuk pengobatan Jangan hanya sekedar baca Al-Quran Tapi niatkan untuk apa? Untuk pengobatan ya. Karena itu pengaruhnya lebih besar Seorang baca Quran dengan niat untuk mengobati Baik untuk dirinya sendiri Ataupun untuk orang lain Lalu kita bacakan pada minuman Kemudian kita minum sendiri ya. Ibn Al-Qayyim rahimahullah Menyebutkan bahwasanya uh, Tadkala dia di Mekah Dia sakit Kemudian dia mencari tabib dia tidak dapatkan Akhirnya dia baca Al-Fatihah di Al Kemudian dia minum Ar-Zam -Zam. Akhirnya dia sembuh Ini mengatakan saya lihat pengaruh yang sangat ajaib Dengan rukyah tersebut Oleh karena itu kita yakin kita baca Al-Fatihah Dan kita ulang-ulang Tiga -ulang, atau tujuh kali ya. Tidak perlu diulang sampai seribu kali Sebagian tukang rukiyah menyebutkan Kalau sakit ini Baca Al-Fatihah seribu seratus satu kali Kalau sakit ini Dua puluh tujuh kali Dari mana tidak ada dari dunia ya. Jadi kita ulang-ulang saja Baca Al-Fatihah Tiga, tujuh Terserah kita Kemudian Kita minumkan Pada orang yang baik Atau kita minum Minum sendiri Jadi sama antara merukiyah diri kita sendiri Maupun merukiyah orang lain Tidak ada bedanya Kita bacakan dengan niat Untuk menyembuhkan kalau kita tidak punya keluhan atau sakit, tidak punya keluhan sakit atau sihir, bolehkah kita minta untuk dirukyah? Ngapain? Kalau tidak sakit, ngapain minta dirukyah? Tidak perlu. Coba deh, coba kamu baca sepatu si ada jinnya. Tidak perlu. Kalau Allah tidak terganggu, ya sudah. Jangan lu dibaca malah, wah malah ketawa ketiwi jinnya. Jinya tapi kalau itu baru masuk. Tidak perlu. Kalau nggak merasa terganggu, yang penting kita bisa beribadah kepada Allah. Tidak perlu dirukyah. Dan meminta rukiah kepada orang lain Ini perkara yang tercela, Perkara yang makruh Dibenci Makanya tidak akan termas Dari 70 ribu orang Yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisap 70 ribu orang tersebut Yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab Tidak pernah minta untuk di Kalau Rukiah sendiri ya, Tidak jadi masalah Atau sebenarnya mengatakan Antara suami dan istri Tidak jadi masalah Minta sama istri Atau istri minta sama suami Tidak jadi masalah Bila dengan minta sama orang lain Ada kerendahan bagi kita Kita minta ustaz Tolong dong ustaz Ada apa? Rasa rendah. Kalau istri enggak istri, aku sini sini bacain aku. Tak jadi masalah. Atau dari raya raya bacain doang. Jadi masalah. Suami istri istri suami sebenarnya mengatakan tidak tidak termasuk dalam hadis ini. Pertanyaan kedua, ini pertanyaan sangat mematikan bagi penduduk Jubail. Di mana kita bisa minta rukyah di Jubail ini? Di mana ya? Itu pertanyaan ditujukan kepada ustadz ustadz di Jubail. Jadi ingat ya, antum jangan sampai tertipu yang harus meruqyah harus ustaz, tidak ada cerita dalam hal itu. Tidak mesti yang meruqyah itu apa ustaz? antum ruqyah sendiri. Antum ruqyah sendiri, antum ruqyah istri antum, istri antum ruqyah, antum enggak perlu ke ustaz, ustaznya sibuk pasien. Ustaznya sekarang ada 3 pasien mau ruqyah. Mau ngisi pengajian di mana? Satu orang 7 juz dibaca, gimana? Kapan selesai Sementara itu minta pengajian, sana minta pengajian. Nah ini sebagian ustaz tidak mau meruqyah kenapa tadi, karena tadi sibuk menyibukkan dia belum lagi jinnya kadang-kadang mengancam macam-macam, akhirnya repot kadang tidak satu majlis langsung sembuh, kadang rukiah itu bisa berbulan-bulan, ada sebagian orang terkena kanker, dia baca Quran terus, lama sebulan baru sembuh tapi sembuh, dia baca sendiri baca sendiri dengan t -t -t tadi yang saya katakan dengan niat untuk untuk berobat jadi jangan lupa kita menggabungkan dua pengobatan sebagian tadi sabda Nabi alaikum bishifa'in alaikum Al Quran wal Asar. Maksudnya kalian berobat dengan dua kesembuhan Yaitu apa? Al Quran dan Asar dengan madu. Jadi kita ke doktor dan juga kita merupiah diri kita. Mungkinkah Jin bisa mengganggu anak kecil yang belum balik? Bisa. Belum balik pun bisa diganggu oleh Jin. Makanya Rasulullah SAW pernah mendoakan Hasan Nusain. O idu kumah bikalimatillahitama. In koli ainin apa? Gimana? Hamil lama, ya atau min, atau min kulih syaitan. Bagaimana? Oh itu cuma bila kalimat Allah min kulit syaitan yang wahamah, min kulih amin lama. Nabi Rasulullah SAW mendoakan agar Allah melindungi Hasan dan Husain. Tetapi itu belum balik. Tetapi itu belum apa? Belum balik. Menunjukkan anak kecil pun bisa digoda oleh oleh syaitan. Dan, dan ini kenyataan yang terjadi memang banyak. Terkadang anak kecil nangis terus. Ini saya juga pernah alami. Ya. Saya mengisi pengajian satu kota masuk sebuah rumah yang sebelumnya belum dihuni, tiba-tiba anak saya nangis terus tanpa sebab, tanpa sebab dikasih minuman, tak mau akhirnya dibacakan Quran baru bisa, baru bisa hilang, dibacakan Quran baru bisa, bisa hilang. Ini karena itu anak kecil bisa digoda oleh oleh setan, makanya kita mendoakan anak kita, ya. terutama kita masuk dalam daerah-daerah terlarang, daerah-daerah yang mengerikan, ya. Kalau di sini alhamdulillah Insya Allah tidak ada yang mengerikan, ya. kita ke kuburan kemana-mana santai aja. Tapi kalau di Indonesia sedikit-sedikit ada pohon angker Ada kuburan angker Ada rumah angker ya. Sampai dulu saya ingat di Jogja Kita waktu masih mahasiswa Ada sebuah rumah yang disewakan murah oleh pemiliknya Namun nanti jam sekian itu jam 11 malam Jam 11 malam akan ada cewek yang muncul dan lagi sesiran Murah tapi Tapi sempat berdiskusi teman-teman Kita sewa aja, cuek aja nanti lain ya, ya jangan nanti menyibukkan Sampai terjadi perdebatan di antara teman-teman Karena memang angker rumahnya ditempati oleh jin Kenapa? Karena tadi rumah tidak pernah dimakmurkan Tidak pernah diisi dengan ayat Al-Quran Tidak pernah diisi dengan uh, sholat Sholat sunnah yang diisi dengan jimat dan macam-macam Akhirnya ditempati oleh jin Jin yang telah keluar dari tubuh manusia Apakah akan bisa masuk kembali? Ini sangat penting ya Orang yang sudah keluar jin dari dirinya Dia harus menjaga dirinya Menjaga dirinya jangan sampai terjun rumah dalam kemaksiatan. Berusaha bertakwa kepada Allah untuk tidak terjun masuk dalam kemaksiatan, karena disebutkan oleh para ulama syaitan itu terkadang masuk, tatkala orang sedang sahwatnya memuncak, tatkala sedang marahnya memuncak, ya, terkala sedang lalai, itu syaitan masuk tatkala seorang sedang lalai dari Allah Subhanahu Wataala. Pernah kejadian di Jogja, seorang ahwat seorang wanita itu masukan jin. Dibacain oleh seorang-seorang ustaz ustaz saya, dibacain, piluk ya, akhirnya jinnya keluar. Tak lama kemudian jinnya masuk lagi. Akhirnya dibacakan oleh Ustaz, jinnya keluar lagi. Ustaznya nanya, suruh kakaknya nanya. Kakaknya laki-laki tanya ini, kenapa adikmu tu kemasukan jin lagi? Dia tadi ngapain? Akhirnya kakaknya nanya, kamu tadi ngapain tu kemasukan jin lagi? Adiknya pun ngaku, perempuan ini saya tadi melihat ada laki-laki tampan sekali. Kalau <laughs> saya, saya tidak sadar, Ustaz kalau seperti itu kemudian jin apa? Jin masuk oleh karena itu bisa jadi masuk kembali tapi saya katakan sungguhnya terangkap setan sangatlah lemah jika kita menjaga diri kita siapa yang bisa setan bagaimana bisa mengganggu kalau kita ketika keluar rumah kita baca doa masuk rumah kita baca doa mau masuk kue kita baca doa mau jima dengan istri kita pun baca doa terkadang setan bisa jadi menghadiri proses bersentuhan antara kita dengan istri kita makanya kita baca doa kita baca doa kemana-mana kita baca doa insya Allah E, dijaga oleh Allah. Ada zikir pagi petang, ya kita baca sebelum tidur kita baca doa dapat pahala dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wataala. Jangan supaya tidak diganggu setan tulis Al Quran kemudian tempel ayat kursi di rumah itu percuma buat seperti itu. buat apa? ya memang setannya masuk rumah baca dulu ayat kursi ini nyelamang aja tak perlu baca ayat kursi ya? atau gantung ayat kursi di sini ya? buat apa seperti itu? Saya punya teman di sorong sana. Di dadanya ditato Bismillahirrahmanirrahim. Tato Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu kan zina. Setiap orang yang zina sama dia baca Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Mengenai hadis yang melarang untuk meruqyah, tilawah adalah syirik. Mohon penjelasan. Rasulullah SAW bersabda: Inna roka wa kama wa tiwalatasyir pun. Semuanya jampi-jampi ruqyah, dan jimat-jimat dan eh yaitu semacam pelet ya menumbuhkan rasa cinta seorang suami kepada perempuan dan sebaliknya itu merupakan kesyirikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya ruqyah yang bukan disyariatkan jadi jampi-jampi yang diharamkan yang syirik itu ruqyah bercampur dengan kesyirikan adapun ruqyah dengan baca Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang sebagaimana tadi kita sebutkan syarat-syaratnya maka diperbolehkan Rasulullah pernah meruqyah dan pernah diruqyah para sahabat pernah meruqyah dan pernah di Drukyah. Jadi tidak mengapa. Yang tidak diperbolehkan rukyah yang mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana menurut Islam tentang praktek pengobatan yang memindahkan penyakit ke hewan? Jadi e, penyakitnya ditransfer ke mana? Ke hewan. Ya asih kasihan hewannya. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk rahmat kepada semua makhluk, bahkan terhadap hewan? Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Dakhalat dahfalat imra'atun an-nara fihiratin." hadasatnya ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia apa? kekang, tidak dibiarkan cari makan sendiri, tetapi dikekang dalam perangkap sehingga tidak bisa cari makan sendiri. Akhirnya mati kucing tadi masuk neraka perempuan. Sekarang ada kambing yang baik-baik dikasih penyakit kanker. Di mana enggak sakit hati kambingnya? Kasihan tidak boleh kita menyakiti hewan. Ya. Tidak boleh. Berdosa orang menyakiti hewan. Kemudian bagaimana bisa pindah? Penyakit itu dari manusia ke hewan Itu pakai apa? Dari mana? Itu pakai jin Saya sangat jadikan pakai jin Tidak mungkin Apa? Penyakit bisa? Bisa pindah Oleh karena itu Saya harapkan jauhi Pengobatan seperti ini Meskipun pakai zikr Meskipun pakai ayat Karena Sesuatu yang Tidak masuk akal seperti ini Meniupkan Meniupkan, meniupkan nafas atau liur Kepada minuman Untuk diminumkan kepada pasien Saat merukyah Adakah contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi e, Wasallam karena meniup makanan atau minuman ada larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Saya tidak ingat hadisnya ya, tapi saya ingat saya ada bahwasanya Rasulullah Sallam e, meniupkan dalam dalam air ya, entah diminumkan atau entah diusakkan. Allah Taala alam ya nanti Insya Allah kita cek lagi. Ya. Tapi adapun larangan meniup makanan itu. E, Artinya tidak mengapa karena ini sekarang sedang dalam rangka pengobatan. Ya. Para ulama pun sila tentang masalah ini. Apa? Kenapa dilarang seorang meniup minuman atau meniup minuman yang sedang dia walaikumsalam janganlah dia bernafas saat kala di, di tempat air minum. Ada nah, yang mengatakan karena e, akan membuat jorok kepada orang lain. Misalnya kita minum kemudian kita berikan kepada orang lain sehingga sembilanlah mengatakan kalau itu minum yang akan diminum sendiri tidak. Tidak mengapa ya. Ada yang berpendapat ini Ada yang mengatakan haram secara mutlak Kenapa? Karena ada kotoran Yang akan apa e, termasuki dalam minuman tersebut Kemudian kita minum lagi Namun tak kalah merukyah Tentunya lain cerita Karena kita sedang meniupkan barokah ya. Karena kita sedang baca Al-Quran Kemudian kita tiupkan ke air Untuk menyembuhkan Baik kita minum sendiri Atau kita minumkan kepada orang lain Kadang seorang yang bisa merukyah Mengaku mempunyai beberapa khadam Mohon penjelasannya Ini mengaku punya Pembantu dari jin ya. Ini sebagai orang seperti itu bahkan saya pernah mengenal seorang tabib yang pandai pandai apa namanya e, akupuntur dia banyak apa namanya e, perawat atau pasien yang datang sama dia sampai-sampai ada seorang kiai yang datang sama dia kamu nggak mau saya kasih khadam saya kasih jin untuk membantu praktek apa akupunturmu kata dia saya nggak butuh dengan apa nggak butuh dengan jin ini tidak boleh jadi maksudnya memiliki khadam artinya memiliki jin untuk membantu praktek dia dan seperti dilaksanakan tadi, tidak boleh bermuamalah dengan jin, minta bantuan minta bantuan jin, dan sungguhnya bukan khadang itu artinya pembantu dan pada hegatnya bukan jin yang bantu kita kita yang bantu jin kenapa? karena dia minta apa kita kasih karena jin tidak, dia ada persyaratan dia akan minta ini, minta itu kadang jinnya minta rokok, minta kemenyan, macam-macam itu kita melalui dia agar dia bisa memenuhi kebutuhan kita dia juga minta persyaratan akhirnya terjumur kita dalam kesyirikan jika di tengah rukiah yang murkiah niatnya ee, lemah atau berubah, niatnya berubah dari karena Allah menjadi hal yang lainnya. Tadinya sedang murkiah niatnya karena Allah, ternyata lihat uangnya yang di jatuh ada ribuan real. Oh uh, ternyata orang kaya yang sedang saya rukyah, niatnya berubah ingin apa? Ingin apa duit Tatkala sedang rukyah niatnya berubah apa berpengaruh terhadap pasien? ya mudah-mudahan tidak berpengaruh, mudah-mudahan tetap aja sem ee, sembuh ya karena pada haikatnya Al-Quran tersendiri itu zat menyembuhkan Zat yang menyembuhkan Tapi itu kembali kepada sang perukyah Hendaknya dia memperbaiki apa? Berbaiki niatnya Karena kalau dia memperbaiki niatnya Akan semakin berpengaruh Memberi dampak yang positif dalam penyembuhan Bagaimana merukyah sakit kanker? Ya jelas sakit kanker ya Kita berobat kepada dokter demikian juga kita menyentuh bagian yang daerah kanker kita, ya, atau kalau tidak tahu di mana kankernya, tinggal pegang dada atau pegang kepala kita, atau kita baca Al-Quran dengan niat menyembuhkan, kita mengobati diri kita sendiri, baca Al-Quran, rutin kita kasih jadwal, misalnya setiap hari dua jus kita baca untuk pengobatan kita, atau tiga jus dalam rangka untuk mengobati kita niat kita untuk berobat dan hendaknya kita ee, banyak ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda eh, apa namanya? Dawu mardha mardakum bi Rasulullah sallallahu hadis yang hasan, Sembukanlah orang-orang yang sakit diantara kalian dengan bersedekah. Ini banyak faedahnya. Kita bersedekah dengan niat untuk menyem, menyembuhkan, bersedekah. Dan dua kali saya dapat kasus seperti ini. Pertama, saya pernah ngisi pengajian di daerah namanya eh Pemalang, ya. Pemalang atau sebelah Pemalang itu apa? Hah? Berbes, kan ada pemalang berbes satu lagi apa bukan tegal. Ada satu lagi. Pokoknya itulah. <laughs> itulah. Ingin si saya ingin di pengajian tentang tawakal. Setelah saya di pengajian, tiba-tiba ada seorang datang kepada saya kata Ustaz, kata dia Ustaz, cerita anda itu benar. Ya? Saya pernah kena penyakit tumor atau kanker. Saya lupa dia bilang tumor atau kanker. Kemudian saya berobat operasi Mungkin ada lebih dari 10 kali Saya lupa berapa kali dia sebutkan Kemudian dokter mempunyai saya akan meninggal Dalam waktu berapa bulan Karena mereka semua sudah angkat tangan Tatkala dokter mempunyai saya meninggal Akhirnya saya bingung Alhamdulillah ada seorang wanita yang soleh Saya tahu wanita tersebut ya. Dia sebutkan namanya Sipulana Dia pun menasihati saya karena ada hubungan kerabat Ketiri sudah kita berdoa saja kepada Allah Akhirnya uang yang saya miliki Saya sudah dan saya menyuruh istri, istri dan anak saya setiap hari apa, puasa Senin-Kemis dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kemudian saya sembuh total. Saya sembuh total jadi dia sholat malam kemudian apa puasa kemudian berbersahadah. Dia buka perut dia ini bekas operasi saya sampai besar karena sering apa? Dirobek dijahit, dirobek dijahit. Ini kas pertama yang saya hadapi. Kas kedua teman saya sendiri teman mahasiswa orang, orang Arab dia punya eh, ponakan yang terkena kanker. Saya masih ingat itu. Waktu saya masih tahun pertama S2. Kemudian dia bingung gimana mengobati. Dia sempat nanya, adakah pengobatan yang e, tradisional di Indonesia? Saya usahakan cari juga nggak dapat. Akhirnya susah karena posisinya di Madinah. Sementara teman-teman adanya di Indonesia. Akhirnya di antara jalan yang dia lakukan dia berinfaq. Kalau nggak salah sekitar 7000 ribu real. Ini siapa namanya e, kakak dia ini. untuk mengobati ponakan dia. Alhamdulillah sembuh sekarang dan lah sembuh, sembuh sekarang Oleh itu, para Allah menyebutkan, di antara hal yang bisa Menyembuhkan penyakit seorang Dengan berbuat baik kepada orang lain Ya, karena Allah SWT mengatakan Barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang hamba di dunia Allah akan hilangkan juga kesulitan dia ya. Berikan Sodakok, kemudian membantu Pakir miskin, menyenangkan hatinya Maka insya Allah akan membantu dalam uh, pengobatan Jadi orang yang terkena penyakit kanker silakan dia merupiah, dengan bacaan Quran Dengan niat untuk penyembuhan. Atau membaca Al-Fatiha di, kemudian ditipu atau membaca Al-Quran secara umum berapa juz setiap hari dia rutin dengan niat untuk penyembuhan. Demikian saja kawan-kawan pelajaran Allahumma yaqum beberapa pertanyaan yang bisa anda sampaikan. Adapun pertanyaan yang belum anda jawab, Bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lain. Semoga pertemuan kita di malam hari ini bermanfaat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Maafkan dosa-dosa kita dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana mempertemukan kita di tempat yang mulia ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di surga Allah subhanahu wa ta'ala Demikian saja Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh